Bueno, Xulio, con esta cantiga, danos tiempo para ir a la Pontevedra, a terras de Pontevedra, pero vamos a ir Arriba. al Consejo de ribadumia Sí. Y vamos a hablar con señor alcalde. Muy bien. Con don Víctor Castro. No. David, David Castro. David Castro. David, Castro, vale. <risa> David Castro, perdón. <risa> eh, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas <risa> gracias por atendernos, don David. Nada, boa tardes. Bueno, Moita, moitas gracias por chamar, moitas por chamar. Tiñamos pendiente falar algo porque su día eh, Si, sí, foi demasiado curto. Unha, un estaba este moi moi ocupado, lógicamente, sí, entonces muy... non pudemos facer a, a, a conversa que un poquíño máis longa que quero que. Estaba na festa do viño do tinto do Sagnés e, e, e da exaltación tamén das variedades autóctonas, non? Efectivamente, efectivamente, o fin de semana pasado e o vendres eh, sábado domingo eh, Pois pues, efectivamente foi a 50 aniversario de maio da festa do viño tinto Ostras, 50, anos. 50 anos 50 anos da exaltación das variedades por autóctonas porque en realidade eh, eh, eh, comentábamos ese outro día que, que bueno que están pendentes están traballando para que ese viño do salnés ou viño de Ribaduvia o viño tinto <risos> que, que chaman tamén de nomes, pois eh, eh, debería ter denominación de Eh efectivamente. Bueno, esta é unha variedade efectivamente que debía estar eh, e que efectivamente pois a día de hoxe pois está pendente dessa regularización, uh -huh. ¿no? Por tanto, bueno, pois pues, o concello xunto coa administración autonómica ya, estamos estámos traballando a reo uh -huh. para que no breve espacio de tempo que que breves pasos estamos falando de entorno a 4 anos aproximadamente. Uh -huh. En todo ano 25 e 27 pues esta variedade poderá estar inscrita uh -huh. no registro de marcas da Comunidade Autónoma de Galicia. Uh -huh. Ademais, eh, bueno, sempre, sempre foi un recurso económico moi importante na nosa comarca, non solamente no confinio de Riva do ese evento da comarca do Salnés eh, bueno, foi un, unha riqueza económica na na zona eh bueno, pois a verdade que o concello de Vilagermia ten a honra de celebrar esta esta festa de potencia, esta festa uh -huh. que nos axuda moito pois en materia de gastronómica en materia de turismo, de feito un dos viños que está comercializando uh -huh. eh na comunidade autónoma, pois en todo estas estas romarías populares, <risa> o sea que bueno, pois pues, é unha variedade que necesitamos, por supuesto, pois pues, terminar con ese paso para, para poder comercialitar. Noraboa, parabéns, felicitações por ese traballo que 50 anos de empaga pena. Sí, señor, resaltalos precisamente por eso. Ademais, penso que este viño que por donde pasa deixa a marca Pues a verdade, a verdade é que sí, a verdade é que é un viño que por onde pasa deixa deixa marca, é un viño con unha intensidade de, de color ah. eh, potente, eh, eh, bueno, é un viño que para gastronomía, pois pues, mm. eh pues, sobre todo pulpo, pulpo mm. ostra, o pulpo a feira, eh, aparte de outros euca gastronomía, carne ao mm -hmm. caldeiro, cocidos sí. galegos, claro. e outro tipo de cocido, pues son os viños que que bueno, pues que encaixan mm -hmm. moi ben pois pues, nesta nesta entrada gastronómica, non? No mm -hmm. tanto, bueno, que pues, se é, é algo que, que bueno, pues que está tendo un bueno, un auge importante, como yeah. que lle de riba do por suposto por suposto porque ademais se é festa máis importante que celebra o concello de Ribadumia e, por tanto, necesitamos por suposto que se comercialicen estes viños, que se poñan, pois pues, sen máis aló que pode ser unha comarca, senón dunha providencia, nunha comunidade autónoma e por suposto, pois pues, a nivel a nivel nacional tamén porque onde se comercializa pois pues, un bodulpulpo, pois pues, pode estar un bodiño tinto dos Salnés, uh -huh, claro, as sí, sí, yeah. variedades autóctonas é bueno, eh, que eu lembro meste viño porque fizemos unha obra de teatro e aí co meu compañeiro facía de borracho. <risa> <risa> e entón dicía que me dían viño aunque sea de barrantes. <risa> sí. no. Pois saber a verdade é que é un viño moi popular, moi moi popular. Claro, claro. O claro. xa digo, nos antepasados, nosos sí. avós, bisavós, eh sí eh foi unha validade que que se lerou moito moito potencial económico, no que eh, sí, sí, a verdade sí. que que se mantenga eh, no tempo é eh, que eh, que se siga coa misma viveza de, de, de potenciar esta esta festa, pois pues, a verdade é que pues, eu creo que sobre todo hai que ser moi eh, agradecidos con todas estas persoas que fixeron que houese 50 anos de festa do Viñotín todos os aneses, altación das variedades. Bueno, e vostede, vostede un do, dos armadanzas porque <risas> lóxicamente se continua. Bueno, quería, o vostede estivo moi ocupado precisamente a fin de semana posto, posto que en moitas actividades das que se celebraron precisamente nesa festaza, tamén ocurriu o seguinte bueno nomearon nove valedores do viño tinto nos coñecemos a un directamente que, que, que era Abel non Barandera. Ah que sí, Abel barrandla que, que fai coa cadros precisamente con ese viño pero estes nove valedores tamén vostedes participou nesa entrega de nomeamento Esa non vestidura si sí, efectivamente sí. o concello de Riba e eu persoalmente pois pues, efectivamente colaboramos hai unha una asociación de, de valedores do Concello ¿sí? de Ribadumia de dos viños tintos do Salnés, o uh -huh. Concello de Ribadumia pois pues, bueno, pois pues, eh, eh, están esa comisión organizadora, eh bueno, pois pues, é unha das partes uh -huh. máis importantes, digamos, pois pues, neste neste uh -huh. neste evento. Uh -huh. E efectivamente, eh, bueno, pois pues, cada ano pois pues, entre seis persoas pois pues, eh, son nombradas pois pues, valedores do viño tinto uh -huh. de, de Barrantes, do viño tinto do Salnés, da selección das variedades autóctonas a sección deste ano que nomeamos a 9 a 9 valedores era uh -huh. o 50 aniversario claro. entendíamos que mh, había persoas que nos gustaba que bueno, pois pues, que estivesen eh pues, de algunha maneira pois pues, divulgando, non? Porque uh -huh. ao final ser valedor pois pues, tamén adquire un compromiso de potenciar, de divulgar, de defender o viño tinto dos Salnés, o viño tinto de Barrantes, a exaltación das variedades autótonas, pois pues, máis xa no do que pode ser pois pues, o noso pobo, a nosa comarca, a nosa Ajá. provincia, se non a eh, por donde les vayas pois pues, mm. eh, teñen ese compromiso, pois pues, adquirido de, de divulgalo e de poder eh, de promocionalo, por supuesto. Pois é outra cousa máis que tamén fixeron, pois pues, que o, por lo menos adiantou nos outro día que que participaron nada menos que 150 Ah, sí. 150 tipos de viño, non? Sí. 150. Sí, eh, este año fue bueno fue la verdad de que Eh, o que é orga, a organización da, da festa do Viño Tinto uh -huh. eh, bueno, pues seguimos eh, trabalhando desde o mes de maio no? desde uh -huh. o 6-7 de maio que se recollen todos os viños eh, que todos os collaiteiros, todos os produtores todas as adegas presentan os seus viños para o concurso final no? uh -huh. este ano se presentaron nas variedades, na variedade do Viño Tinto dos almes, a tratación das variedades autóctonas no que aparte Do folla redonda o tinto a barrantes, uh -huh. pois aí se presentaron 115 viños. Eh, unha na digamos máis variedades autóctonas uh -huh. se presentaron 31 viños. Por lo tanto estamos falando de que se presentaron 146 viños. A verdade é uh -huh. que é un número moi importante, un número que que a organización o concello estamos eh pois a que moi satisfeitos porque vemos que que os veciños, os produtores, os, os, os defensores do do, do viño, pois as adegas en concreto tamén, pois eh, cada ano pois eh, teñen máis presenza, cada ano pois queren levar os seus viños a bueno, pois a esa carta final para sacar o mellor premio, ¿no? o, o, digamos, uh -huh. o mellor premio si. Sí. Moi ben, moi ben. Hai unhas precatas, aparte hai unhas precatas ao longo do, do mes de maio, uh -huh. no que nese 115 viños pois pues, quedan sobre 36 viños, eh deses 36 viños, no vai unha precata final outra vez nos que se seleccionan os 12 mellores viños, e estos son os que o sábado o sábado eh, do tinto, este sábado do pasado, uh -huh. pois un grupo de catadores pois selecciona pois os mellores vellos, os seis mellores vellos, ¿no? Habrá de que pois eh un traballo extraordinario, primeiros produtores, eh os produtores e alegueiros, uh -huh. Segundo, pois os catadores tamén, non? os que bueno, pois non é fácil porque este ano había moita competencia, había moita calidade nos viños que presentaron o os nosos os nosos vitiños, os nosos enólogos, sí. e a verdade que seleccionar pois pues, os mellores viños pois pues, non é unha tarea fácil. Uh -huh. eh, igual que en moitas cartas non? Eh, para eu son, son dos que digo que para chegar á final pois pues, hai que ter bons viños, ¿non? Eh E depois cousa falta ese non sei se si punto de suerte para poder estar entre os tres primeiros digamos, ¿no? uh -huh. pero en todo caso como dicíamos catadores dos 12 viños que chegaron a final calcer viño podía ser premiado como número uno uh -huh. e pues, pues... ao final pues, eso demostra que eh, a calidad é que era, era moi boa Pois, Norabo, eh, parabéns a todos eles, a verdade é que é unha felicitación extraordinaria. Montar todo, todo este evento, hai que traballar grande... moito e ter un bon equipo. Claro que sí. Libera. Sí, a, a verdade é que si sí, hai que traballar moito, é dicir, organizar un evento destes no que pasaron eh, moitos centos, moitos miles de persoas, quizáis este este ano se, bueno, no vale se romperon todos os registros que podía haber, lo no? mm. que había xente de toda a comarca, de la mm. provincia, de fora da provincia, tivemos xente que veu de Canarias, xente que veu de Asturias, xente ah, que veu claro. de Madrid, é dicir, mm -hmm. a verdade que eh, foi un ano de moita, moita, moitas persoas que se acercaron aquí ao noso concello con cite de cidadanía. No entanto, isto eh, necesita, por supuesto, unha organización, eh a verdade é que pois pues, eh, todas as persoas que colaboraron, que fixeron posible este evento, pues, por pola miña parte noraboa porque gracias a eles pois pues, este tipo de, de eventos pois pues, poden ser unha realidade e sobre todo que elevan o nome de Ribadumia máis alabo propio concello, uh -huh. non? Entonces, bueno, pues, uh -huh. creo que son, bueno, son activos, son son aspectos nos que te que valorar e que e que temos que agradecer, por suposto. Nos cada ano facemos publicidade ou por lo menos información de todo ese traballo que está a facer pero que este ano fixo moitísima ilusión e unha honra para nos outros poder contactar precisamente con vostedes. Mm -hmm. eh, ademais, nos temos que felicitar felicitarlo porque Rivadumia sí. está en Oraboa porque celebran a Copa de Regións da UEFA, non? Si. Sí. Efectivamente, exactamente, sí, sí, Rivadumia yeah de Valdomia entre Enoraboa, de... Enoraboa. Sí, gracias, moito sí. eh, eh agradecer, non que se celebra co aparicións eh Eh, a Copa Rexións eh, da UEFA, ah, sí, sí. Eh, en Ribadumia pois é un dos escenarios uh -huh. elegidos precisamente pola UEFA, pola Federación Española de Fútbol, pola uh -huh. Federación Galega de Fútbol, precisamente pois para levar a cabo pois eses estes eventos deportivos, non? Por lo tanto, pois a verdade é que estamos moi moi satisfeitos e ao mesmo tempo agradecidos, non? Porque primeiro coa Federación Galega pois se fixe no noso concello, uh -huh. ao mesmo tempo a a Federación Española e, por ah. suposto, a UEFA que ten uh -huh. que ese de plácito final para poder albergar pues, un, un evento destos, pues bueno, pues, de alguna manera pues, eu creo que mm, é moi positivo, é a verdade que temos que estar moi contentos porque en Ribadumia tamén vive do turismo, vive da promoción, vive mm. de poñernos máis alá da provincia de Pontevedra, este tipo de eventos Pois, de alguna maneira, pois, sitúan a Ribadumia un pouco no mapa autonómico e no mapa nacional. Sí. Mais nome, mais nome para par Ribadumia sí. que, ademais, entonces comezan o día 9, é dicir, mañán, o 11, sí. o 14, e a final o día 17, non? Efectivamente, efectivamente. <risas> o sea que, bueno, pois estamos unha semana... Unha semana... Eh, pues, eh, a verdade é que moi, moi completa mm -hmm. eh, eh, A parte non solamente eso Estamos a organizar No Concello de Rivadulia Para o fin de semana Do 16, 17, 18 mm -hmm. eh, 24, 25, 26 eh, Se si non me confundo de fechas mm -hmm. Pois pues un campeonato tamén Nacional eh, Venen alguns equipos internacionales Pero sobre todo nacional de eh, no que venen máis de 80 equipos no que van a pasar máis de 5.000 personas Caral. para eh, discutir precisamente porque, bueno, somos un condeño que apostamos moito polo deporte, uh -huh. e a Copa Rivadumia, eh, pois é un bueno é un proxecto que naceu aquí dun grupo de, bueno, dunha entidade deportiva, o Club Deportivo ribadumia uh -huh. e que, pois, pues, están organizando pues, este evento deportivo por suposto, coa axuda tamén pues, do Concello nas, nas nosas posibilidades e que puedan vir equipos de toda España, pois, pues, aquí a Rivadumia no que van a pasar, pois, pues, por suposto máis de cinco mil persoas, pois, pues, eu creo que tamén é algo moi, moi importante, o xe sea que, eh, que o 6 17, 18, 23 24 25, vai a ser eh, a parte da UEFA despois dos partidos da UEFApolo pues, van a ser eh, do fillos de semana pois pues, eh, moi completos aquí en Ribadumia en materia de partida. sí, sí okay. eso eso é bon eso é bon porque eh, os hotéisis sí. eh, sí. os restaurantes e sí. tudoto ademais en Ribadu mi amigo gustve moito porque aí as cepas van apoiados con pedras. Ah, tamén sí. tente muito... unha, unha cousa máis, eh, bueno, limos aí na, na, nas comunicacións que a Xuventude de Sisa San Club de Fútbol tamén participou nesa mensaxe extraordinaria de diversión e non agresión, non? Sí. A verdade sí. é que importantísimo que o deporte se convirta en algo de lecer eh, en onde sí. si que sexa máis es que deporte que sexa algo para a xente. Diversión. Que sí, xe, eu que... creo que era un lema, é un lema que, bueno, pois pues que o concello pois pues, trata de poñer en trata de poñer, bueno, xa o xa o puxemos, non? Sí. É que se busque a diversión, mm. non a agresión, non? É, eh. é un pouco ese o, ese o lema que mm. que temos que buscar todas as persoas, sobre todo cando pasan Eh, números importantes de persoas por este concello, pois pues, que buscamos un pouco pois pues, esa estabilidade, esa moderación que nos teñe que caracterizar a toda unha poboación, non? Eh, por lo tanto, pois pues, a verdade é que si, o deporte aquí en Ribadumia eh pues, podemos falar do Xisam, podemos falar do Ribadumia, podemos uh -huh. falar do Umia, que tamén eh é o equipo que temos aquí en Preferente, pois pues, a verdade é uh -huh. que son uh, que temos en Preferente é que parao ano fai 100 anos, creo que un dos clubes máis antigos de Galicia, ou un miatro de fútbol, pe decir, para o ano 2024, fain 70 anos de historia, eh, pues, que sí. temos moito que dicir. que, que facer, claro. En, en ese aspecto, pois pues a, a verdade que sí a que <risas> apostamos sí, sí, moito ya. por por os eventos, porque, bueno, de algunha maneira poñemos en, en, en defendemos moito deporte e despois este tipo de eventos pois pues, lle dan un plus final uh -huh. eh, que bueno pois pues que a todas as nenos nenas, uh -huh. participantes, xuntas directivas, familias a vos e pais, uh -huh. pois pues, de algunha maneira pois pues, eh, eh, se crea un valor engadido eh, que, bueno, pois pues, so todas todas as familias pois pues, de alguma maneira pois pues, se sinten aguste. O Concello de Ribeiraumia pois pues, aproveitamos todo eso e ao mesmo tempo pois pues, aproveitámoslo para transmitir pois esa unha imaxe do concello pois pues, máis alá do que pode ser eh, a provincia ou o que pode ser Galicia. Sí, siños. Patri... bueno, patrocinio e patrimonio que ten da bondo precisamente a é eh, eh, que hai que poñer en, en valor bueno, que xa o teñen vostedes na mente, como é a ruta da pedra e a auga ya, ya, ya, a festa do pan, a parte da festa do viña a festa do pan, ou, ou xa cemento arqueolóxico Monte do Castro, non? Efectivamente bueno, no, bueno. O Concello de Arribatumia temos, temos precisamente patrimonio temos, eh, eh, cuidamos moito o medio ambiente, temos distintas rutas que teñen Que teñen unha, un atractivo pois, moi importante, como poden ser a ruta, a pedra da auga e a variante espiritual sí, no sí. que pasan moitas e moitos eh, moitas persoas, moitos uh -huh. Eh, moitos peregrinos mm. Que, bueno, pues pois, pois, Pasan por Ribadumnia Se quedan en Ribadumnia e axudan a Crear este movimento, eu sempre digo Crear movimento económico, porque De alguna manera, pues pois, resume, digamos Pois o que se fai en materia Ou defendemos o que se fai en materia Pues pois, económica, no? Eh. É, eu ahora mismo, pues pois, eh, pasada en coche, eh, había dous autobuses eh, que, que, bueno, pues que villan a buscar ou a, a traer eh, peregrinos para a ruta da pedra de agua e da variante espiritual. Claro, un atractivo es. un atractivo impresionante, e eh, aparte pues, pues, bueno, pues son son esas personas que tamén le gusta a la gastronomía en Ribadonia, pues <risas> tamén podemos ofrecer eso, non? E eh, aparte, pues tamén <risas> temos o Monte do Castro, que tamén é eh, outro atractivo, atractivo pues, eh, pues eh, bueno, a destacar Bueno, en materia de de da imaxe de Ribadumia, uh -huh. eh, pois pues eu creo que a verdade que somos un, cois, un concello pois da comarca dos Salnés, un pouco máis de interior, que podemos uh -huh. ofrecer pois algo distinto que poden ofrecer o mellor eh, que estamos a 10 a 10 minutos de digamos do mar, do que pode ser Sanxenxo, do que pode ser sí. O do que pode ser Cambados, do que sí, pode eh. ser Vila García pero que podemos ofrecer, pues, ao mellor, pues, un turismo, quizáis, un pouco máis interior, pero moi atractivo, que ao mellor, pues, non poden ofrecer, pues, outros consellos da comarca. Sí, sí, sí, sí. Que que están vostedes de Noraboa e, ademais, de satisfacción personal, porque teñen moita visita, precisamente, non somente es polo viño, sino tamén por por todos eses grandes privilexios uh -huh. que pode gozar cualquier persoa que os visite, non? Uh-huh, sí. Sí, pois pues a verdade a verdade é que sí, a verdade é que o que temos que apoñar en valor precisamente pois pues, todos estos todos estos aspectos uh -huh. porque efectivamente eu creo que a Ribeira pues, está de Norabó eh, cada cada fin de semana pois pues, a verdade é que eh, pues, eh se está dando pois pues, ese paso, ¿no? Uh -huh. es decir, nos vimos dentro do mes de, de mes de abril, del de Semana Santa celebrando prácticamente un evento cada fin de semana. Mm -hmm. e vamos a rematar, pues remataremos en septiembre ou en octubre mm -hmm. todos os eventos que temos aquí neste Concello. ¿no? O sea que iso, pues, de mm -hmm. alguma maneira, pois pues, eh, eh, agora falamos de algúns eh, de eh, deportes, mm -hmm. pero efectivamente en ciclismo temos moito que dicir, eh, en piragüismo temos moito que dicir tamén, por suposto, en rallys, ata temos rally aquí en Ribadumia, unha ah. proba importantísima, por lo tanto, bueno, eu creo que um, o concello de Ribadumia vén a traballar sobre todo co deporte eh, con estes eventos eh, culturais, sociais tamén os facemos, eh, deportivos que ao final pois pues, eh, se traduce pois pues, nunha mellora pois pues, eh, sobre todo en favor do turismo, e eh, o que leva o turismo pois pues, ese movemento económico pois pues, que todos eh, buscamos O que os alcaldes e concelleiros pois temos que traballar precisamente porque son os que faron máis a 30 un concello. E io mm. mencionaba ante mencionaba aí antes tamén a Festa do Pan porque no mes de, o sea, me parece que no verán, no, no mes de agosto fa unha celebración no. extraordinaria, según teño entendido, o ano pasado asistiron nada menos que mil, 1.500 persoas a ese mm. grande evento ou polo menos repartironse moitísimas racións, non? Mm -hmm. Sí, sí, no, ano pasado, eh, bueno, pues aquí, este ano celebramos, vamos a celebrar o 25 aniversario da Festa do Pan. ¿sí? Carai. A Festa do Pan, pues, eh, se celebra segundo fin de semana de agosto, que oh. eh, ven en e veñen pois eso, máis de 1500 persoas. Uh -huh. Temos un sentir este ano de que tamén vai a ser eh moi visitado e que moitas persoas pois van a se acercar aquí a Ribadumia porque de algunha maneira pois xa temos nos están solicitando información desta desta festa e, uh -huh. incluso algún operador tamén o está facendo, uh -huh. e, colectivos, asociacións, pois vale. de oh, otras, de outras zonas, o sea que Eh, temos ese presentimento de que vai a ser pues, un evento eh, no verán, no segundo fin de semana deste 25 aniversario que se celebrará a, eh, pues, a festa do pan pues, no que vai a ser moi visitado ¿no? o xe sea que eh, invitamos desde aquí se si me permiten, invitamos sí, a todas aquelas claro. persoas que se queiran acercar aquí a Ribadumia no segundo fin de semana de agosto que van a disfrutar do que é a festa do pan porque ademais a festa do pan ven eh, un pouco, tener un pouco la man do que pode ser a ruta da pedra da auga, da variante espiritual, mm, mm, mm, mm, porque iso discurre ao longo do río no que había os muiños, os muiños eran, sí, un, de alguna maneira pois moían pois os o trigo moían o milho para facer pan, entonces sí, sí. bueno, pois pues, hai unha vinculación aí que de feito se promociona todo nun paquete, non o que a ruta da pedra da auga, variante espiritual, como se facía. Pan, hai eh de como se fai esa moenda e ao mesmo tempo de como se fai pois ese ese pan eh, eh e celebramoslo pois todo xuntos aquí na Carvalleira de arriba de Comía, pois, eh, facendo incluso unha mosta porque aquí están eh unha serie de ríos los que chamam os, ah, sí, os muiños de Batán, os sí, muiños sí, que sí. onde no. se fai pois esa Carballe... esa, na... esa experiencia, ¿no? Na Carvalleira eh, A carallera... de, de Ribadumia, la, lógicamente, sí. a carvaleira de Ribadumia, sí, efectivamente, sí. na carvaleira de Ribadumia. Que... hai que ir pedindo vez logo hai que ir por menos <risas> reservando reservando sí. sitio, sitio eh, porque senon sí. senon eh, vai ser difícil poder aproveitar todo. Esto. Por certo, acompañando de moitísimos eh, productos gastronómicos, non? A, onde non pode faltar, por exemplo, empanada, e, a empanada Bueno. No? Sí. Ademais sí. hai outra cousa que teñen o viño e o pán, claro. podense facer sopas de burro cansado. <risa> <risa> <risa> tamén, tamén, tamén. Eh, decían, decían que con pan e viño andase o camiño. Eh, sí, tamén. Con pan e viño andase o camiño. Uh -huh. E eh, eh, si sí é certo que nesta, nesta festa do pan hai moitos produtos, e todos esos produtos están relacionados co pan. Claro. Todos esos produtos sí. están relacionados coa fariña, como se moían os, os muiños, ah, non? Sí, é que, sí, hay sí. unha vinculación estreita aos muiños a moenda sí, o, sí, sí. o que o millo Ajá. o que o trigo Ajá. Ajá. e todos os produtos que se poden elaborar pues, con esa materia prima pues, evidentemente poden pues, estar E se poden resaltar aquí na festa do, do palco Pois celebramos con vostede esa, eh, eh, esa grande xestión eh, e organización que vostede pues, dirixe li... tamén Claro que sí porque, porque ten un equipo Compre un líder así para poder levar adiante Seguro que ten moitísimos colaboradores como por exemplo eu menciono a Escola de Verán do Concello tamén e, e outros, xas panaderías lóxicamente, sí. pero que compre un líder e un equipo que ele dirixe para levar adiante todo ese trabalho Sí. De verdade que, que felicitamos Bueno, xa foi un pouquiño máis longa A conversa de hoxe E agradecemos moitísimo precisamente Esos que... minutos que nos dedicou Sabemos do, do traballo que, que está a realizar E eh, eh, bueno, que siga Colleitando moitos éxitos Que saiba que nosotros somos talismán, eh, talismán Para as persoas cos que, que, que falamos E eh, que seguro que non somente Terá éxito e moita sorte Pois pues, Pois pues moitísimas gracias eh. Para min un, un honor Que nos den unha oportunidade de poder eh, de poder defonde, defender de poder eh, uh -huh. transmitir unha imaxe do concello de poder uh -huh. eh, situar o noso concello pois un pouco máis alá que pode ser Galicia, non? Por lo tanto, é unha satisfacción para nos eh, que nos den esa oportunidade, é dicir nós tanto o alcalde como os concelleiros somos uns servidores, estamos precisamente ao servicio uh -huh. de todas as persoas para que o concello de Arribadumia poida seguir me grande, poida seguir crecendo. É eh, nos unha honra, para nós unha honra poder ter os no, no, nosos uh, micros para precisamente para decirllos os nosos ointes que teñen que visitar Ribadumia. É eh, tanto. Pois pues moitas gracias. Unha aperta grandísima e eh, ata outro momento. Ya ata outro momento. Juan David. Unha forte aperta. A vosá disposición. Gracias, moitas